Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutyakötelességük beszélni róla. Mi a helyzet, a helyzet ma az, az állatvédelem területén? Foggal és örömmel. A civilrádió Rádió új állatbarát műsora. Az FM 98.0-án. Várjon önöket a műsorvezető Tímár Andrea. az úgyis még akkor hívnak, amikor Ez természetes, ez várjuk is a hívásokat. Halló, elindult az adás. Jó kívánok, a fogal és örömmel szerda két óra, és nem figyeltünk az órára, mert itt van a stúdióban már egy tíz percot a Miklósi Ádám, szeretetek köszöntöm, az LTE-tológia vezetője. Jó a rendszerről beszéltünk, és most egy ilyen nagy levegővétele álljunk át, és bár kitaláltam, hogy hogy fogom meg bemutatni, de már belecsaptunk a levesbe, tehát hogy a macskák miatt van, van most itt. Azért jó jön el mindig beszélgetni, mert ahonnan én figyelem az állatokat, az az, hogy szörösek, ott vannak velem az ágyban, meg szeretem őket, de hogy ő meg egész másképpen vállalta nem a, nem a fizimiskájukért, és nem... Tehát, hogy másképpen nézés, és másképpen szereti az állatokat, mesél nekünk a macskákról, úgy, ahogy ön látja őket. Igen, hát a macskák esetében ugyanaz a helyzet, mint annak idején volt a kutyák vonatkozásában. Ugye mi kutyakutatást kutatást is, illetve a Csányi professzor is annak idején azért kezdte el, mert úgy ítélte meg, és máig is úgy ítéljük meg, hogy akkoriban tényleg ez egy hiányszakma hiány volt. Tehát nagyon sok kutya volt az emberek körül, sok mindent lehetett rók sejteni, direkt használom ezt a kifejezést, vagy szándékosan, és bolasztóan hiányzott az, a, a kutatási háttér, hogy, a, hogy ténylegesen objektíven, az etológus szemével, megfelelő körülmények között vizsgáljuk ezeket a fajalatokat, amik ugye hát minden háztartásban legalábbis ott vannak, és na sok örömet okoznak a gazdáknak. Na most már akkoriban is fölmerült, hogy. Ez euh, több mint 20 éves ezelőtt Hát ez húsz éve, éve kezdődött, igen. És akkor is fölmerült, hogy hát van a kutya, amelyik a number one, ugye a házi hálat, de a házi kedvenc, de hát ott a macska is. És ráadásul az utóbbi évek trendje az eléggé a macska a mérleget olyan szempontból, hogy most már egy csomó országban több a macska-háztartásokban, tehát többen vannak, uh -huh. És ilyen értelemben a, a különböző cégeknek is, meg hát a gazdáknak is megnőtt, és megnőhet az érdeklődése, hogy hát mit tudunk erről az állatról, azon kívül, hogy ahogy elhangzott, nagyon aranyos, meg doromból, meg, meg, szörös. meg szörös, meg oda lehet hozzá bújni, bár a macskák tekintetben azért elég válogatósak tudnak lenni, tehát azért nem, nem kutyákról van szó, de... Ö, és én akkor, mint kutya etológus, mondanám így, vártam, hogy hát valaki a világban, hát ott van a rengeteg etológus, a rengeteg macska, hát valaki csak veszi, hogy hát ez egy izgalmas kutatási terület. Mi csináltunk is, még annak idején lakatos, Gabriel Láva-Pomberc Péterrel egy-egy ilyen szórópróva kutatást, ahol összehasonlítottuk kutyát és macskát, például abból a szempontból, hogy hogyan értik az emberi gesztusokat. Uh -huh. És ott a macskák egyébként, a klasszikus házi macskák nagyon jól nem volt lényeges különbsége egy macska és egy kutya a gesztus értések között, legalábbis ami a mutatást gesztus vonatkozik, de hát akkor megint mondtam, hogy várok egy kicsit, hát azért nem igaz, hogy nem fog megindulni, és nem indult be. És most akkor vettünk Ácsi Mártával és Pogász Pétre egy nagy levegőt, ezelőtt hát most már mondhatom egy éve, uh -huh. hogy akkor fogjunk bele, mi. Ugye itt rengeteg izgalmas kérdés van a kutyákról, már olyan sok mindent tudunk, és olyan sokféle aspektusból tudjuk ezeket. Tehát például, hogy hogyan kötődik a kutya a gazdájához, nem csak általában, hanem specifikusan is, valóban miért, mit ért a gesztus nyelvünkből, hogyan reagál a hangjainkra, egyáltalán ő milyen hangokat produkál, hogy gondoltuk, hát akkor valójában a macskával is kéne valamit kezdeni, és elkezdtük nagyon lassú ütemben azokat a kutatásokat, amik tulajdonképpen. Éppen, hát egyféle módon utánozzák, persze, amit a kutyával csináltunk. Tehát lehet azt mondani, hogy ez most ugyanaz csak Pepitába egy másik állatfajon. De azért már most az elején kiderült, hogy a macskákkal, persze, amit mi is sejtettünk, nem véletlenül nem fogtunk bele korábban, azért nagyon másfajta lények, teljesen máshogy kell hozzáállni. Ugye az az egyszerű módszer, amit a kutyáknak kitaláltunk, hogy a gazda szépen besétál a tanszékre és magával hozza a kutyát. Na hát ez a macskákkal azért nem egészen így van. De úgy néz ki, hogy azért ez izgalmas és új kihívás is nekünk, és ö, aztán most már azt tudom mondani, a bőfélével, elteltével a kísérletes adatok alapján is, vagy megfigyések alapján, hogy egy nagyon új területre tévedtünk, és szerintem sokat fogunk tanulni a macskáktól is. Hű. <kül> hát ennyit szeretünk volna akkor erről mondani, köszönjük a figyelmet. Nem, van kérdésem ezer. Ugye egy pillanatra uh, lépjünk oda vissza, hogy én uh, a múltkor, amikor jelentkezett, azt mondta, hogy fogják kutatni a macskák viselkedését, az ügyességre és az eszességre vonatkozom, de közben meg azt láttam, hogy neki fogtak előtte összehasonlítani a malacokat a kutyákkal. Úgyhogy mielőtt még a macskákat, és akkor pontról-pontra elmesélné, hogyha ami belefér az időnkbe. Szóval, hogy mi, mi mindent vizsgálnak még a kutyákat, ez világos, ébredni. És, és kevésbé éberen, igen a, Tudom, hogy nyulakkal is vizsgálottak, sőt mondjuk a 20 évvel ezelőtt még a paradicsom halak, ugye itt ez nagyon meglepett engem. És hogy a a nyulakat is ö, vizsgálják, illetőleg most elkezdtek a törpemalacok. Sőt, ugye folynak vizsgálatok, még talán azt is külön említhetnénk, az idős kutyákra vonatkozóan, uh -huh. hogy azon hogyan vannak. M Mesélj még valamit, am am amit én most így ezekből a... Hát igazából nem hagyott ki sok mindent azt, hogy a, a nyúlra vonatkozó vizsgálatok, hogy ez az üregi nyul, tehát a, a, azok lényegében terepi voltak, tényleg a... Üregényúl esetében a táplálkozását, a tanulását terepi körülmények között, ökológiai viszonyok között vizsgáltuk. Azok a kutatások lezárultak, legalábbis a tanszéken nem csináljuk most már tovább őket. Viszont a, a... És azok nem voltak ilyen egetrengető nemzetközi sikereket, vagy visszhangot produkáló kutatási eredményeket? nem. De nagyon izgalmasak voltak, ugye az üregényúl akkor sem lett, sokat tudtad. és egy ilyen kutatásnak indult valójában. De ki érdekel ez a 20 etológuson kívül, hogy az üregényúl az hogyan? Hát, azért ugye... nem az, még az, ügy, az, az, még az én hallgatóimunk kívül. Világos. Az üregi esetében, <gül> tehát az egy kicsit, tehát minden fajnak megvan a maga izgalma, vagy meg lehet, és ugye ez sok koronként is változik. Tehát az üregi nyúlnál, ami tényleg érdekes volt, az az, hogy... Ö, a részben az üregi egy része egy ökoszisztémának, amelyikben él, tehát egy ilyen ö, gyepes területen hogyan táplálkozik, mit táplálkozik, ugye eleve a, annak a populációk a fennmaradása, az ugye attól függ, hogy milyen táplálék van ott, milyen ragadozók vannak ott, milyen betegségek vannak, amelyek esetleg a populációt változtatják. Tehát ugye egy ország tölten élő fajok, hát főleg a nagy feltűnő fajok esetében azért fontos, hogy kutatva legyenek, hogy ismerjük, hogy milyen az élet, módjuk ilyenet Uh -huh. És ami az öregedőnél még különösen fontos volt, ez pontosan azok a tanulási mechanizmusok, hogy honat, hogyan tanulják meg a, a kisgyonok, akik nagyon uh -huh. ö, szűke, vagy egy nagyon limited, limited vagy na, nagyon ö, kevés edéltelnek az anyukkal, hogy hogyan Tanulják meg azt, hogy mit kell fogyasztani, hogy kell legyen, mi, mi azok a növények, amelyek ehetők, melyek azok, amelyek mérgezők, és itt nagyon izgalmas ezek, főleg ilyen laboratóriumban, tehát euh, laboratórium populációkon történt kutatások voltak, és ezek annak elején nagyon izgalmasaknak tűntek, hát nem csak most izgalmasak, csak most már tudjuk a megoldást, hogy az anyatejjel, euh, és milyen módon kerül át ez a preferencia, a preferencia kisnyolakra. Csak ugye arra számítottam, hogy van és mit fog mondani, ugye az állatok viselkedését az orvosok is ugye figyelik, és akkor a National valamit ott megtudunk róluk, akkor azt általában én úgy tudtam, hogy ezt a zoológusok állítják össze, vagy hát találják ki. Önök pedig egyszer azt mondta nekem, hiszen nem először járnánk, hogy a, gyakorlatilag minden vizsgálatuk arra vonatkozik, hogy ezt előbb-utóbb az emberekkel kapcsolatosan, illetve az embertudományon tudjuk hasznosítani ezeket az információkat. Ö, két, a, a zoológia ugye az az állattan. Ha úgy veszük széles értelemben, ma minden benne valami által kapcsolatos. Ugye egy klasszikus zoológus azért inkább az állatnak a, a hogy mondjam a hétköznapi életmódjával foglakozik a viselkedésével, a tanulási képességeivel, az alkalmazódó képességével, az egyetfejlődésével kevésbé. Tehát az etológusnak itt azért nagyon nagy terepe van, hiszen a mi a viselkedésre fókuszálunk. Az emberi párhuzamok, azt, mikor erről beszélgetünk, akkor azért főleg a kutya volt terítéken, hogy egy ilyen képze van tehát ott nyilván a, a kapcsolatos kutatások, azok sokat mondanak az emberről, de még akár az, az üregi nyúl esetében is erő van szó, az üregi nyúlnak a nevelése, tehát az, hogy anyatéjen keresztül e, kerülnek át a különböző kémiai anyagok a mamából, az elfogyasztott táplálékból és az anyóba. Ez mondjuk az embernél is így van, és az embernél nyilván ez sokkal nehezebben és pontatlanból lehet vizsgálni, hogy melyek azok a, a vegyületek, amelyek képesek átjutni az utódba, melyek azok, amelyek pozitívan, adott esetben negatívan befolyásolják az utódnak a fejlődését. És lehet, hogy az a népi mondás, hogy az anya teljesen szívta magába a nem tudom még -e, micsodát, az pont erről. Ebből. Hát igen, az anyaszézió a tudást szívják magukba, ugye? Igen. Az a kisnyol, esetében százszerzősen így van, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy a kisnyúl ugye ott egyszer csak van egy olyan nap, amikor ott hagyja a mama, nem megy többet visszagondozni, szoptatni, és akkor ott van a kisnyúl, aki nyilván éhes lesz, aznap is, és ott van a terül-terül a, a rét, Azonban annak tudni kell, hogy ez egy terül terü méreg hely, Helyes. 90 ban a növények azok mérgezőek. Tehát neki pontosan kell tudni, melyik hmm. az a fű, melyik az a egycikű vagy kétszikű növény, amit elfogyaszthat, és ezt onnan tudja, hogy a az anyától kapott, hát ilyen főleg kémiai anyagok közvetítése révén egy ilyen preferencia uh -huh. alakul a nyusziba, tehát ő nagyon szép oda rohan ahhoz a fűhöz, amit a mama is fogyasztott, az nyilván biztonságos, és ő is meg fog élni különsebb, hogy mondjam, probléma nélkül. Tehát így tudnak ők túlélni. Uh -huh. Azt az egyetemhez még ha hozzá a Pongrász Péter kollégáját, tudodom, tudom, ami engem nagyon megdöbbentett, hogy a nyulak nem annyira szociális lények, és hogy nem keresik egymást társaságát, mert hogy a, már a, a nyuszi mama is naponta csak fél órát szoptatja egyszer a kis nyulakat. A kettő között nem ilyen szó, tehát mind a kettő igaz, nem bizony, hogy okokozati <gül> aztán vannak a két gondot, valóban a, hogy ezek a, a, a nyúl fiókák a föld alatt vannak, ott laknak, és a mama naponta egyszer oda megy, kiása a bejáratot, lemegy, szoptat, visszamegy, betemeti, és elmegy a maga a dolgára, tehát pont ezért izgalmas, hogy ebben a nagyon rövid időszak alatt uh -huh. kell a kisnyosziknak megtanulni mindazt, amit a külső világban ugye majd föl tudnak használni a túlélés szempontjából. Uh -huh. Jó, a malacokról mondjunk még pár szót, mi előbb neki Hát a malacok esőnk. azért az egy ilyen újdonság, tehát valóban ott ugye, mi annyira bele voltunk feledkezzebb a kutya-ember viszonyba, hogy azt gondoltuk, hogy magunk számára is egy ilyen kis kihívást nyújtana az, hogy Noha, még továbbra is a kutya, mondjuk így az, hogy az emblematikus és főkutatási területünk, de azért mégiscsak kicsit próbáljuk meg az összehasonlítás is megnézni. És ezt szerintem ez izgalmas, meg múltkövetlenül beszéltünk is pont a malcok kapcsán, hogy a kutya mindig ki van emel, vagy hát ez a, az a, az a number van tényleg ugye, társa az embernek. Ugye az ember legjobb barátja. Ugye a legjobb barát csak egy van, de logikus módon. Tehát a kis a malac vagy a, a macska nem lett már a legjobb barát, az már csak a második legjobb barát lehet. De most az etológus érdekében. Vagy érdekli nem ebből a szempontból, hanem hogy mik azok a különbségek hasonlóságok. Tehát a, ha valakinek említem, hogy mi a töpemalacra foglalkozunk, akkor mindig azt mondja, hogy igen, mert a malacok az olyan intelligens állatok és ezt mindenki úgy tudja, de itt véget is szokott én a társadalás, mert hogy tulajdonképpen az intelligencia miben nyilvánul meg, ezt azért senki nem tudja. És nincs leírva, hogy most mit gondolunk az alapján, hogy egy malac mond okos, ami persze nem egy túlságosan szabatos kifejezés ebben az esetben. Tehát mi azt gondoltuk, hogy miten ilyen kutatások sincsenek, és ráadásul amik vannak, azok elsősorban a, ugyanennek a fajnak a laboratóriumban élő uh, populációra vonatkoznak, tehát nézzük meg, hogy egy ilyen családi körülmény, ami nagyjából megegyezik egy kucsá uh, által is megtapasztalt környezettel, az hogyan segíti, vagy uh, hogyan fejleszti egy manacnak a elmebeli képességeit, és nézzük meg, hogy vannak-e vajon, úgymond Ilyen intelligens malacok, vagy mit lehet erről egyáltalán mondani? És itt is elkezdtük a kötődés vizsgálni, tehát megnézni az, hogy ők hogyan kötődnek a gazdához, megnézzük, hogy a, az ő, a gazdáknak a különböző kézjeleit, hogyan értik a malacok. Egyáltalán ugye, nagyon izgalmas a vokalizáció, hogy milyen hangok jönnek ki belőlük, ezt mikor adják, van ennek valamilyen kommunikatív funkció, akarnak -e ezzel úgymond valamit közölni a gazdájukkal. Mm -hmm. És hát itt, itt ez egy olyan terület, megint csak, hogy semmit nem lehet róla tudni, vagy minimális leírás van Teháznek izgalmas, különösen a kutyával összehasonlítva. Uh -huh. Az merült felben, nem kérdésként, hogy nem vesznek be a csapatba? tudom, hogy keresnek ö, ö, ilyen szülők, nevelőszülőket, és ez gondolom még mindig Így aktuális, úgyhogy ha valaki érez magában annyi felelősséget, hogy egy ilyen kutatási terület, egy ilyen kutatásban rendszeresen részt vegyen, tevőlegesen és feladatok volt meg a malacával együtt. Hm, akkor jelentkezhet önöknek, nem vesznek be a csapatba, vagy szóval nem szoktak megkérdezni par paraszt embereket, vidéki falun élő embereket, akik malac Tartanak? Mert amikor elkezdte az egészet, és akkor azt mondta, hogy, hogy, hogy a malacról ugye annyit tudunk, hogy intelligens állat, de hogy mitől. Mm. És eszembe jutott, hogy pont most mesélte valaki, hogy, hogy, hogy neki volt egy malaca, tehát falun nőtt föl, mm. és volt egy malac, akit mindig vit fedeztetni, és amikor csak annyit mondott, hogy Bruno dolog van, akkor Bruno pontosan tudta, hogy mit jelent ez, mm. hogy dolog van, tehát hogy értette ezt, mm -hmm. és szaladt és dolgozott a Bruno. Ezt én teljesen nem tudom képzelni, valószínűleg ezek működnek így, tehát mi most podal azt, néz, azt is megnézzük, hogy a malacok mondjuk tudnak-e nyugton feküdni, akár egy parancszóra, valamilyen vezénszóra valamit végrehajtani. Nem az a gond igazából, hogy kételkednénk a malacok elmöbeli képességeiben, hanem talán az, hogy ezeket jól lenne tudomás eszközeket do do dokumentálni. Tehát nyilván én nem azt gondolom, hogy ez a, ez a malaci, ez az intelligens malac ez egy ilyen kapott és teljesen uh -huh. alapnélküli gondolat, csak nem tudjuk azokat a konkrétumokat, hogy például akkor a szavak tekintetében, mondjuk már, mint az emberi szavakra, hogyan hallgat egy ilyen állat, figyeli rá, mennyire figyel, mennyire tudja a mennyire bonyolult vokalizá emberi vokalizációt vagy nyelvi fordulatokat képes megérteni. És egyébként nagyon izgalmas pont az a része, hogy Ugyanakkor a malac működés meg még csak más, mint egy kutyáé. Tehát pont hogy beszélgetve én nem nagyon vagyok, ugye sajnos időm korátszott voltam, ami benne napi szinten a kutatásokban, de amikor az beszélget a, a, a tanszéken dolgozókkal, akkor az ők is érzik, hogy egy malacsal interakcióban lenni, ugyanúgy, hogy egy macskával is, meg csak más, mint egy kutyával. Tehát már nincs ez, a, ez az egymás szemében nézünk, és akkor elolvadunk egymás pillantásától, ez a, ez a része például hiányzik. De például a malacok általában vokálisabbak, aspektusa az ember szintén szereti, ugye a macskába is sokszor szeretjük, hogyha a doromból, meg ilyen hangokat ad, tehát ugye ez a kutyáknak csak egy részénél van, vannak teljesen némanak tekinthető kutyák, akik ugye hát ezt pótolják persze más módon az így kieső ö, kommunikációt, tehát ez is izgalmas, hogy mi az a malacvilág, és az hogyan illeszkedik a, a, össze az ember világgal, és a gazdák miért szeretik őket igazából ugyanúgy, mint a, a kutyás gazdák a kutyáikat? Mielőtt még, még ráfordulunk a macskákra, hogy mindig megkérdezem öntől, és ne haragudjon az ismétlés a tudásanyja, mi szükség van erre? Tehát túl azon, hogy ez izgalmas, mm -hmm. ezt csinálni. Ol az nagyon olvasni is biztosan, aki érti majd a, a, ezt a tudományos igényességű, vagy igényessége megfigyel dolgokat és leír dolgokat, de hogy mi szüksége van erre az emberiségnek. Miért költenek erre pénzt, hogy megvizsgáljuk, hogy a malac a vokalizációval, meg amit tudom én, hogyan. Áll. Erre mindig ugyanazt azt mondani, ez a, a van ez a. Bár nem ugyanaz, már tudom másképp is, ugye azt hiszem a, nem tudom, most nem tudom tudni hymásó nevét, aki először megmászta az, ever, nem, a, nem. nem a a aki megmász az, a Monteverestet Mont Everest először, és ugye őtől kérdezték meg, hogy miért mászta meg, és akkor mondta, hogy mert ott van. Hát ez kb. pontosan ilyen, ilyen dolog. Tehát a, az emberi kíváncsiság, tehát én nem gondolnám azt, hogy a 7 milliárd embernek mindenkinek macska, kutya, kutatónak kéne lennie, de szerintem egy olyan elős, én ezt lehet felfogni, képezhető. Ugye a hallgatóknak én sokszor a antarktisz szoktam példáulni, ugye, hogy bár nem mindenki is emlékszik a történetre, ugye, hogy Amundzen, ugye felfedezt az Antarktisz, de hát most száz év, most már majdnem, hogy azt sem száz éve telt most is ugyanúgy néz ki, semmi nem történt, hogy ott ha vannak olvad, a kutatóházak. Vagy... Ja, hogy maga te a, hát a igen, kutató ott van te... ugye, az egy, Tehát Aha. igazából, be, de ha ez, ez, ez persze nem igaz, mert rengeteg mindent tanultunk hm. belőle, meg tan lehet nézni, hogyan alakult a Földnek a története, hogyan alakult a szén-dioxid kibocsátása, szóval, és még. Még nyilván az elején vagyunk annak. Tehát most nem Te tudom megmondani, igen, én azt nem tudom, hogy a malac ez most hogyan fogja az emberiséget segíteni, de ez ugyanaz a fajta emberi kíváncsiság, amitől szerintem a. Hát, ha ugye szoktunk arról beszélni, mitől ember az ember, az egyik az ez a kicsi tulajdonságunk, hogy milyen borzasztó kíváncsi faj vagyunk, és még sose láttam azt, hogy csimpázók elkezdték volna felfedezni Afrikát, vagy legalábbis nem gondolta, indultak neki. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy mi ténylegesen a világra így rácsodálkozunk, minket érdekel az, hogy az a sárga valami, ami minden nap följön, meg lejön, az micsoda, meg a ugyan nap? A na Igen, Kérdés? igen, a nap, igen, <gül> e, vagy újra ez, ami este történik. tehát Nálunk ez egy alaptulajdonság, és szerintem mm -hmm. a kutatókban ez egy kicsit túl van, nem, hogy mondjam, túl burjázik, és de azt gondolom, hogy a, a társadalom nemcsak, hogy igénye van rá, hanem, ahogy itt említette is, hogy vannak ezek a különböző filmek, és most már teljes csatornák vannak, amik erről szólnak, hogy mit csinál a rinoceros, az orszarvú, a hangja, tehát ez viszont meg kutatás nélkül azért csak a, hogy mondjam, a grim mesékből lehetne megtudni, tehát nem árt, hogyha nem azok alapján készülnek a filmek, hanem amit a kutatók felfedeznek. Azt tudja, hogy ez most nagyon divatos a, általában a menedzsereknél. Úgy tudom, hogy hangyabolyokat vásárolnak, ilyen mm. asztalon tartható hangyabolyokat. Mm. Látott-e? Nem látom, hát én látom rendesen erdőben működő hangyabolyokat. Ez ilyen mókuszén kutat... keresztül mm -hmm. lehet figyelni, hogy hogyan Pálsem. élnek, meg vannak, meg hol a mm -hmm. királynő, mit csinálnak. Csak az hogy hát ez az most... az, hogyha a menedzser a kollégáknak akarja az együttműködését serkenteni ezzel a módon, akkor ez teljesen jó modell, mert ott tényleg meg lehet figyelni, hogy <kül> mikor ugye meg oda beteszi a menedzser mondjuk a döglött csótányt, hogy az hogyan is olja meg a kicsi hangja, ami tíz század akkor, mint a csótány, hogy ez bekerül és szépen szétszintálva megeszik. Tehát, hogyha ezzel demonstráljuk a kooperációra a szükségességét, akkor ez egy teljesen jó modell. Látja, ez a különbség mint a menedzserek stresszoldásnak veszik állítólag a hangyabolyokat maga, meg rögtön itt más második. Hát ez a biológusi igen, igen, mert látja, és ez a másik, a másik kérdésem is, ennek a kérdésnek a kapcsán már rá is fordulhatunk a macskákra, hogy azon túl, hogy akkor ezek szerint azért csinálják ezt, mert kíváncsiak, és mert jó lesz ez, még higgyük el, hogy ez még nagyon jó lesz valamikor, valamire, de hogy Mitől különbözik az, amit önök ott tanult emberek, biológusok, etológusok csinálnak attól, mintha én bemennék, mint ahogy bementem a tanszékre, és akkor ott tehát, hogy hát én tehát, hogy mitől tudományos az, amit önök csinálnak a macskával? Hogyan? Hát, a, hát most aká a tudomány, tehát az egyéni megfigyelés, vagy mondjuk az, hogy a, az egyének a tapasztalata, ami bármi lehet, tehát most mondom, ez akár macskákról, kutyáról, egy gazdának a tapasztalata, az ugye abban különbözik a én tapasztalatomtól, akinek nulla kutyája és per pillanat nulla macskája is van, hogy én egy általános tudást Mocskán tudok. A macskán gondolkodik? A macskán túl vagyok pillanat. már. Tehát a, a macska esetében azt tudom mondani, hogy macskám az tényleg volt. Tehát gyerekkorunkban nekünk volt azért két-három macskánk, ugye a macska egy dinamikus lényt, tehát megjelenik a hátsó körül, aztán idővel, ugye, én ilyen kiemelkedik az el, el, előti a hát én sosem el, el nem merünk gondolni, de, de úgy dönt, hogy máshol folytatja a pajáfutását. Tehát ilyen macskánk azért, mondjuk, 8-10 évig volt több is, akik uh -huh. jöttek, mentek, ben is laktak velünk sokszor mindenféle, tehát a mi tudásunk, vagy a kutató tudása, az egy általános tudás. Tehát mi nem egy jó szájról tudunk valamit, vagy egy állatról, mm -hmm. hanem azt tudta például a -gazda az lehet egy tapasztalata, hogy szerinte a kutyák a mutatásra reagálnak, nem reagálnak, amit ő éppen megfigyelt, én meg szakmailag meg tudom mondani, hogy még mi lemértünk, nem tudom én, most már ezer kutyát is, meg tudom mondani, hogyha a kölyök, ha nagy, ha szélesfejű, ha keskenyfejű, ha nem tudom micsoda, akkor ott milyen átlag vagy tipikus eredmény várható. És ez mondjuk nyilván a kutyakutatásében nem annyira fontos, de hát ez ugyanaz, mint amikor az ember ugye ö, ma esik az eső, vagy nem, de itt az érdekel, hogy mi a száz éves átlag. Tehát ma melegebb van, mint szokott lenni, ugye ez a szokott lenni, ez uh -huh. onnan adódik, hogy a, mi az, amit én visszafelé mértem száz éven keresztül, és az lesz nem a tavalyi számít, meg a tavaly előtti, hanem az átlagos. És ez egy uh -huh. fontos, a tudomány az igazából a szabályok mentén, az általános szabályok mentén halad. Uh -huh. És a macskák nem milyen csoportokat állítanak föl? Tehát kutyánál mondta a széles, fejű. Keskeny fejű a a macskánál nem A egy picit más, tehát, de pont az izgalmas, ugye? Eleve hát a, a kutya ugye, az egy nagyon speciális faj, nagyon közel tartjuk magunkhoz, és nem is engedjük, hogy, hogy keveredjenek a vadon élő, mondjuk kollégákkal vagy fajtásokkal. A macská, ugye ez nem egészen így van. Tehát, ahogy mondtam az előbb is, a macska az egy sokkal dinamikusabb, persze vannak a nem speciális fajta cicág, de a többség azért a, az általános házimacska, ami úgy szokott történni, hogy az embert a szomszéd, hogy itt szült nálam a izé, nem akartok egy cicát, és akkor a cicák általában a fotósok, de többször lennek inkább círmosak, és akkor az ember úgy rendesen bevállal, és de tudja azt, hogy ez nem egy 15 éves projekt lesz, van amikor ilyen, hanem ki tudjam, főleg ha kertben tartják a macskát. Tehát nekünk egyőre most a házimacska az érdekes, mm -hmm. tehát egy általános, klasszikus círmos cicat kell elképzelni, aki viszont azért szerint ember közelében nőtt fel, pontosabban egy családba született, tehát vagy, vagy gyorsan belekerült kölyökként a családba, és onnantól kezdve egy ilyen macska, klasszikus macska gazda viszonyban él, mm. és pont az is érdekes, és ez is érdekel minket, hogyha így veszünk, vagy így, ilyen macskáink vannak, akkor, ha ő, ő egy új helyzetbe kerül ez a cica, akkor ők hogyan reagálnak. És most már lehet látni, hogy három csoportja van a macskáknak egyébként a viselkedés szintén. Van, akik ezt borzasztó nem tolerálják, tehát az okokat nem tudjuk még, de az egyik valószínűleg nagyon nem, nagyon nem szereti. Tehát ők ugye a macska teritoriális, ha őt kiveszik a nagyszoba, a kiszoba, a kert világából, akkor ő, neki ott vége az egésznek. És akkor vannak olyan cicák, amelyeket szintén nem tudjuk, hogy miért, de ők, ők ezt megtanulják. Tehát, hogy ha jó, hát ha most ilyen az élet, hogy a gazda most engem bevizetőjött a akkor a harmadik alkalommal már úgy próbálja felvenni a normális macska a működését. Mert az első kategória az gyakorlatilag az, az használhatatlan. Tehát akárhányszor hozzák be a tanszikre, az első dolog, hogy felugrik valami három méterre, vagy bemászik az asztalra és onnan ki nem jön. Tehát őket azért nem szoktuk aztán tovább megfigyelni, mert ez fősebben nem izgalmas. És akkor van a harmadik csapat, amik viszont nagyon kutyaszerű. Ezt én, én így hívom, hogy kutyaszerű macska, ez egy elég buta kifejezés, de most még nincs jobb nekünk. Um, amik nem, bizt, nem tudjuk, hogy a gazdák, tehát a macskától függ ez a dolog, vagy a gazdák mégis uh -huh. máshogy nevelik őket, de ők nagyon úgy viselkednek, a, és erről erre, ez nem véletlenül csináljuk a kutatást is, mert ez volt a, az alaptörténet, hogy mikor én, amikor lehoztó macskákról régebben is, vagy beszélgettünk, akkor mindig van két három olyan macskás gazda, aki azt mondta erre, hogy na de az ő macskája, uh -huh. ő más, tehát ő nem olyan, mint az összes többi. És e, ez, ami engem érdekel, hogy egyrészt nézzük meg, hogy ha mondjuk veszünk száz ö, családi macskaként leírt jószágot, akkor ott milyen különbségeket tapasztalunk, és ha vannak ezek a különbségek, akkor megpróbáljuk visszafejteni egyrészt, hogy mi lehet ennek az oka. Ö, vannak elképzelések genetikai szempontból is, meg nyilván a nevelés is számíthat, hogy mikor került oda, ö, ö. Hogy annak mint kölyök macskaként, milyen ö, tapasztalaté voltak. És az is érdekel minket, hogy ha viszont ez egy nagyon kutyaszerű szociális jószág, tehát tényleg lehet vele spontán interakciót egy, majdnem egy idegennek is generálni, na akkor van az izgalmas kérdés, hogy ezek a macskák hogy viszonynak a kutyákhoz, és akkor tényleg jön a teljesítmény. Tehát mondjuk az, hogy kére ő segítséget a gazdájától, mikor valami problémába keveredik, vagy a, a, a, tudom-e ültetni, á, mondjuk egy paranszóra, uh -huh. meg tudja tanítani, mennyi időbe kerül a kutyához képest. És akkor nézzük meg azt, hogy valóban az elmebeli képességek a két faj esetében mennyire hasonlóak vagy különbözőek. És vannak hipotéziseik, vagy csak kérdéseik vannak ebben a kutyához? Hát uh, nyilván a, az a elvárás, hogy azok a ezek a szociális vagy kutyaszerű macskák azért nem fognak teljesen kutyaként viselkedni, tehát itt azért ennek ellenére azért lesznek különbségek. Tehát nyilván a, em, meglátjuk, tehát az a baj, hogy nagyon nehéz, mert nyilván azt gondolná az ember, hogy, hogy egy ilyen macska, mondjuk sok vezényszót megért, de ennek nem kell így, így működnie, hiszen a mi elképzésünk a kutyán is azért az, hogy ezek a különböző, főleg szociális képesség, kommunikáció, ö, kooperáció, együttműködés, kötődés, ezek nem, nyilván összefüggő tulajdonságok, de nem feltlenül csak együtt járhatnak. Tehát el tudom azt képzelni, hogy egy, egy kutyaszerű macska az nagyon hasonlóan kötődik, de tőfélelő ő, ő a kooperációban azért már nem partner, mert ott megmaradt az a macskaság. ö, macskasága, hogy ő azért mégis egy ragadozó, és az részben abból is adódhat, mert a macska populáció az folyamatosan keveredik ugye a vadon, vagy, vagy fél vadon élő macska populációkkal, tehát magyarul, hogyha ő egyszer csak mégis elveszik, vegyük a jobb szenáriót, akkor neki másnaptól legereket kell fognia, nem valószínű, hogy befogják, vagy ilyen könnyen öm, hát túl tud élni, tehát ott azért ez a ragadozó viselkedés azért meg kellett, hogy maradjon, míg a kutyánál azért, hát ma már be, nem annyira működik, hát sőt, a vadon élő kutyák, tehát a, a öm, nem is a vadon élő kutya jó kifejezés, hanem a, a elvadult, elvadult kóborkutyák, kóbor ők azért még mindig inkább a vezéket választják Szemetlen. a szemetet, mint sem, hogy elindulnának vadászni. A macskák meg hát valószínűleg inkább az utóbbi, tehát ez is izgalmas, meg hát még van egy tervünk, és ugye ez is, ha az is keresünk a macskás gazdákat, főleg akik ilyen kutyaszerű macskával rendelkeznek, hogy ez a izgalmasabb kérdés számomra, hogyha találnánk olyan macskákat, akik tényleg különlegesek, akkor azokat megpróbálnánk. Mitől különleges? Hát, hogy ilyen kutyaszerűek, mondj, bocsánat. Tehát, hogy nem tipikus macskák, hanem mondjuk tényleg hmm. kötődő, mutatnak, mondjuk, mondjuk, hogy kötődő mintázatot mutatnak. Ott két lehetőség van, genetika vagy pedig környezet. Ez csak úgy lehet eldönteni, ha elkezdjük őket. Hát szaporítani mégül is, és megnézzük, hogy valóban ezek a macskák, örökítik-e ezeket a tulajdonságokat, és itt ugye majd hát mi is belefutunk volszak ebbe a e, malac problémába, hogy kellenek olyan öröly, olyan családok esetleg, akik vállalnának ilyen, e, hát hogy mondjam, szociális macskát örökbefogadni amiket aztán már a mi szempontunk szerint úgymond kicsit válogatunk. Tehát ez lenne a következő izgalmas lépés. Pont a, kinten, a tekintetben hogy megnézzük, hogy ezek a szociális tönságok, amik a kutyára is jellemzőek, ezek mennyiben támas a a genetikai faktorokkal. Uh -huh. Biztos, hogy, vagy nem, mitől lenne biztos, egyáltalán biztos, nekem az a legizgalmasabb kérdésem, vagy hogy nekem az a legizgalmasabb, majd a válasza, hogy, hogy mint hogy házi állatok, és hogy, csak egy félszóval szóval említette, de valójában nem vizsgálják a gazdákat is abból a szempontból, hogy egy állat, akár a kutya, akár a cica, az nagyon függ az ő viselkedése, a gazdájának a viselkedésétől. <hállt> Hát ugye mindent, ugye előbb pont az, tehát ha még több biológus lenne és idő, akkor persze vizsgálnánk, és éppen egyébként vizsgáljuk ki is. Tehát ugye a, a, a kutyás esetében is ö, néz, néztük a gazdáknak, illetve hát sok mindent kérdezünk személyiséget, egyebeket. A macskánál is ez van véve. Ö, szerencsére itt van egy pici adat, azt lehet tudni ö, személyiségvizsgálatokból is, hogy a macskás ö, gazdák és a kutyás gazdák az nem ugyanaz a csapat. Tehát ott vannak azért különbségek között. Hát ez egy nagy általánosság, ez nem általánosítás. Ez persze, nem Hát, amit beszéltünk az előbb, az általános szabály, amiből rengeteg kivétel van, és adott esetben bárki érzi úgy a mind a két oldalról, hogy ő a másik a csapathoz tartozik. Ugye, de ez adódik sok mindenből, tehát a, a, a a kutya gazda az vagy azért, mert ő ilyen, vagy a kutya erre, ebbe ebb az irányban segíti, egy sokkal inkább szociális ö, ö, ember. Ugye mi próbáltuk például, keresünk olyan macskás gazdákat, lehet -e találni, akkor én fogalmazom, aki sétáltatja a macskát. Ugye a sétáltatás mm -hmm. ez egy nagyon speciális mm -hmm. dolog. Én magam részéről nem vagyok egy sétáltató típus, de megértem azt, hogy ez nagyon sok embernek egy relaxáció, egy pihenés, és nem beszélve az egészségügyi, tehát magyarul a jóléti ö, pozitív hatások, ezt a, akinek van kutyája, az másnaptól lesz már beépít az értébe, vagy, vagy miután egyedül nem szeret sétálni, de ugye ebbe a szinkritást maga mellé vesz egy ilyen, egy ilyen kutyát. A macskánál ugye az ember azért vesz nem macskát, hogy ne kelljen sétálnia, hiszen a macskának az a köz, hogy ő majd is sétáltatja magát, hogy elmegy, és ez már más attitűdöt is jelent. Tehát Aha. ilyen értelemben ezt mi úgy szoktuk néha kivédeni, és az olyan gazdákat is persze keresünk, akik kutyát és macskát is tartanak, mert akkor legalább a gazdaspektus az anyából hasonló, és uh -huh. akkor ugye um, nyilván a macska is egy picit más kép um, kezelődik, vagy másképpen illeszkedik be a családba. Tehát mi ezeket azért nézzük, hogy van-e például a macska mellett kutya, vagy másik macska, de mondjuk sét, azt például lenne, a sétáló macskás gazdák lennének a Budapesti és az Nagyon tudnánk körülni, mert igen, esélyen sétál gazdával, ami más ugye, hogy csak pont ő maga eldönti a teritoriumán belül merre, merre megy, vagy a területen adott módon, hogy ők például egy ilyen tanszék idegen helyzetben hogyan reagálnak a metológusnak a jelenlétére. De izgalmas. Ön nem látja, én láttam az időt, és tudom, hogy el kell mennie, hogy... Hogy tovább futassa a munkáját, de hogy van valami, amit úgy érez, még amikor jött ön, ön is, biztos gondolkodott azon, hogy mit fog elmondani, még itt nem van valami olyan izgalmas része, még, amit úgy gondolja, hogy még szívesen elmondaná erről. Hát az igazság, hogy nagyon ügyesen ki lettem foggatva. <gül> maga, maga az egy legkedvesebb a ilyen szempontból, szóval nem sok minden van bennem, nyilván macskákról még lehet beszélni. Nekünk most tényleg az a, az a fő, hát uh, célunk, hogy minél több uh, különböző macskát megismerjünk, és valóban ezekben a isetekben részt tudjanak venni, itt azért a populáció, mint a gazdák populáció sokkal kisebb, ugye a kutyáknál is kevesebb gazdát tudunk mi becserkészni, akik hozzánk jönnek, mint a valóságos populáció. Itt a gazdáknál, a macskáknál pont ez a nehézség, ugye, hogy a macskák általában nem szoktak elmenni otthonról. Tehát. Hogy én nem szoktak otthonról találni. Hát ugye azért nagyon sok macská a lakásban tartózkodik mm -hmm. egész életében, az... és őket nem cipelik el máshová, de hát, hogyha azok a gazdák, akik. Mert hogyha nem, ha úgy értem még, Azban is benne van, hogy mondjuk ha kismegy a, a lakásból vagy a házból, akkor is ő ott van, ahol szokott lenni. Ugye ez egy, ez egy nagy különbség és minket azok a macskák érdekeljenek főleg, akik például mondjuk elviszik magukkal nyaralni, akár akik tehát ott is ahhoz is hozzá vannak szoktatva, hogy így azért autóban utaznak, más helyeken megszoknak egy viszonylag gyors idő alatt. Hogy megnézzük, hogy például ez a hatás, amit a tapasztala a a macska, az befolyásolja ezeket a viselkedési formákat, hogy ő milyen szociális mondjuk egy. Egy ember irányában. Uh -huh. Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmas, és biztos lesznek majd nem sokára, még-még-még sok eredmények, uh -huh. amiről majd várom, hogy számoljon be. És akkor most egy rövid szünet után egy, egy fiatal hölgy lesz a vendégünk, aki eljött nehez azonnal együtt a, a kutyájával. És köszönöm szépen a lehetőséget! Jel szavakra gondol Jel beszél életünk De túl sok ember van Ki nem. Csak jel szavakra gondol Csak az, ki jól megfigyel Így aztán támogatok, És ezzel többet mondok el Mi elbeszél az életünk De túl sok ember van, ki többre nem Csak el szavakra gondol Mi az életünk De túl sok ember van, ki többre nem Csak el szavakra gondol Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a civil Rádióban, az FM 98.0-án. tervez, Isten végez, akkor a műsor következő vendége Miklósi Ádám, az l Tanszék vezetője, akivel a Macskás Projektről beszéltünk mostanig, és akkor most még egy picit folytatjuk, amíg Dóri és Nelson ideérnek. Nelson a kutya, Dóri a gazdája. Szóval, hogy az eddigi eredmények, uh -huh. ott hagytuk abba tehát, hogy elsősorban olyan kutyás cicákat kuty számítanak, illetve, hogy, mert hogy engem az érdekelt, hogy mennyire, tehát ez az urbanizált cicákról uh -huh. beszélünk, akárhogyan is. Igen, igen. Egyébként ez mennyiben különbözik attól, mert hát hiszen épp azt mondta, hogy az az érdekes, hogy ők a vadon élő cicátársaikkal jobban keverednek, mint mondjuk a kutyák. Tehát, hogy ez... Ez, ez, ez mennyiben határozza meg az egész vizsgálatot, hogy itt? Hát mi ebből indulunk ki tehát ugye a, a macska, ugye a macskák vasznak, az is különböznek a kutyáktól, ugye mi macska és tehát ugye, ugye kedvenc macska, vagy családi kedvenc macska, és családi kedvenc kutyáról beszélünk uh -huh. így általában, és amikor összehasonlítjuk őket, akkor az egyik dolog nyilván az, hogy a Két fajnak más az evolúciós története, a kutyák őse a farkas, egy szociális csapatban élő, családi csoportban élő, egymásra kooperáló, sokat kommunikáló, életében végigjátékos faj, és ebből házisodtuk mi a kutyát. A macska ugye az meg egy magányos macska fajnak a evolúciós következménye, vagy a házasodásnak a következménye, és az embere való kapcsolat tulajdonképpen a macskát szociálbilisabbá teszte, mint amilyen az ősi macska. Aha, ahhoz képest. Ahhoz képest. Mm -hmm. Tehát képest. egy akár ezen van vita, hogy mennyire az Európában is élő vadmacska, a, a macska őse, vagy pedig valószínűleg más afrikai macskák is ebbe belejátszottak, de a vadmacska az egy tipikusan teritoriális állat, hogy gyakorlatilag egyedül élnek a terület, és csak a szapodás időre találkozik a, a hím és a, a nőstény macska, és tána a nőstény megneveli a köröket, és az a kicsi idő, amíg ők egy csoportban vannak. Tehát igazából a macskánál ugye az a domestikáció az őt szociálabb is tette, eleve a kutya irányába mozdotta el, de ez nem lehetett tökéletes, hiszen, ahogy mondtam is többször, a, a, a klasszikus, akár városi macska is nagyon erősen keveredik a vadon élőkkel. A városban Leginkább egyébkidra szatok ő a macskák, tehát a vidéki rokon telefonált föl precizírozunk, hogy <gül> akár a szomszéd, vagy egy keltvárosi, hogy most ilyen helyen is valunk, Ez a macskának egy tökéletes ö, ö, hely, és van még egy nagyon izgalmas dolog, ha már így az itt persze jönnek elő előadó, csak már. <gül> ö, hogy ö, hogy ugye a macska azért is tud bizonyos etemben jobban meglenni ebben az emberi közepben, mert ő neki van egy plusz dimenziója, hogy ezt mindig elfelejtjük, és mi is elfelejtünk egyszer ugye olyan macska, hogy a macska felfelé is tud mozogni ellentében a kutyával. Tehát a, ugye a macska az bármikor felugrik, bármikor el tudnik a tetőben, és ugye ez nem véletlen, hogy ez a macskának egy óriási előny az, hogy mondjuk egy macska úgy tud az emberi, akár egy városi körzetben is uh -huh. egy saját világot teremteni, hogy nem is találkozik emberekkel, hiszen ő fönn a tetőbér, mint, mint egy kvázi madárként, ugye, és mi meg itt len vagyunk, a kutyának ez nem adatik meg. Tehát ő nem fog a kutya a tetőben, ugye, e, mit olyan kölyköket nevelgetni, meg ebben egyéb, és ezért a városban is van egy olyan macska populáció, mindig is van, nyilván ezek a külváros is nem Pont a belváros, akik azért távol az embertől, vagy ha akarnak, ugye ilyen kicsit elvadultam. Uh -huh. És ők keverednek ezekkel a családi házból elszökött macskákkal, akiknek a kölykét megint valaki megtalálja, és megint visszaviszi. És ez a körforgás, miután az elvadult macskáknak meg, meg kell élni egérből, madárból, galambból, bármiből. Ugye, még a macskánk is, hát az, az, a, az a családnak mindig egy ilyen gyásznapja volt, elég gyakran, ugye, a papám, aki nem volt egy macskarajongó, minden második harmadik reggel megkapta a galambot, hát nem, a galambot kapott a küszöbre szépen le volt téve neki, nem tudta ezt nem értékelni, de értékelni. Tehát az azt jelenti, hogy egy galambot elkapni, az az egy komoly teljesítmény. Tehát ugye ott, les, ott, ott lesni kell, stb. Tehát, ez azt jelenti, hogy abban a, a macskákban benne van az a klasszikus ragadozó viselkedés, ami feltettően a legtöbb kutyában nincsen. Tehát most az ember elveszít egy, még akár egy terjedt is, az nem fogja halomra öldösni a valamokat, hanem az elmegy, és az első kukánál jót guberál, és ha nincsen semmi más, akkor ebből öft, hú, akár meg is tud élni. De egy, Ennek de egy... mi az oka? Kutya okosabb, vagy domestikáló? Hát do... ugye a mások Ingen. kutyának a táplék Franciája ugye nem lehetően a tápokban sokkal több a, hús, a macska, a lehet csinálni, csak nem érdemes, vagy hát nem az, hogy kifejezni. Tehát a macska az egy, ahogy tudod, még klasszikus ragadozó, szólnak a orog is, tehát valóban ő tényleg húsevő. A kutyáknál, és ez már a farkasnál is, és is így van, mert általában a kutyaféléknél ők inkább ilyen kevertetők, ragadozók, ők is szólnak az atom értelmében, de hát akár a vadon élő sakálok is rengeteg gyümölcsöt, növényi dolgokat, mindent fogyasztanak, tehát ők sokkal szélesebb a teltek és a kutyánál ez a domestikáció, erre vannak még adatok is már, mint hogy genetikai adatok, megnövelte azt a, hát hogy mondjam, preferenciát, ha tetszik, uh -huh. hogy a kutya nagyon el van mondjuk teljesen növényi táplálékon is. Tehát azt nem mondom, hogy ezt így kell csinálni, de hát az különböző gabonaféléken, gyümölcsökön elvileg a kutyák meg tudnak lenni minimális hús és egyelbek elfogyasztása mellett. Tehát ez, ez teljesen működik. Tehát visszatéve a macskákban ez is különböző, és ez a, három, a dimenzió, ez engem pláne érdekel, ugye, mert a, a macska az azt is jelenti, hogy ő máshonnan is látja világot. Tehát, tehát uh -huh. nyilván a, a kutyának egy nagyon az emberhez képest is kicsit bizonyos, de mert szűke perspektívája van. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ők alulról láttak mindent, de viszont nincsen alternatíva. A macska, ugye, ha a földön járkál, alulról lát minket, ha meg fölugrik a függöny tartóra mondjuk, és lenéz onnan, onnan föntől lá És ugye ez is izgalmas, mert ugye ez csak más problémát, ha az ember Ö, ö, meg kell, hogy oldjon, akkor nagyon függ az, hogy milyen tapasztalata van. A macskák ugye manuálisabbak is, tehát egy macska ö, láb, hogy így, mm. az teljesen máshogy hajlik, mint egy kutyá, és sokkal flexibilisebb, sokkal ügyesebb. És ez is érdekel minket, engem különösen, hogy, hogy ez jelente valami előnyt a macska számára, amikor egy problémát ja, meg kell oldani. A válasz, hogy igen. Hát mások. Tehát a kutató nem tud bemondásra, ez, ez, ez, nem, ez nem olyan, mint a lónál a fogadás, hogy lehet fogadni lovakra, de a befutót azért meg kell válni, hogy szétosztjuk a pénzt. Tehát magyarul szerintem a, nézzük meg azt, hogy ha van egy ilyen, most pont ezt tervezzük, én kisebb egyiket a sok ezer közül, ha mi meglátjuk, mit csinálunk. Meg egy ilyen, ilyen madza húzogatok. Hát lehet tudni, hogy ez a, a madzak képe a kutyának, vagy a madzak tudata, hogy szoktuk viccesen fogalmazni, az eléggé korlátozott, egy nagyon durva mancsal minek húzogasson ő bármit is, ugye a, nincs meg az ügyessége sem. És akkor engem az érdekel, hogy jó, kutyána ezt tudjuk, mit csinálnak a macskák. Tehát a macskának egy húzogatás az most mennyire komoly um, fizikai képesség. Tudjuk az, hogy például a, a varjak esetében rengeteg modernál, ott nagyon komolyan értik azt, hogy egy madzagot ha meghúzok, akkor mi történik a másik végén, hogyan kell szétbogozni összegabajodott zsinórokat. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tehát ott ő látja annak az egész, mert ő három dimenzióban értelmezi egy ilyen kis, hát nem túl bonyolult, de gombolyagot. Ugye madaraknál, ez eleve a fészek, fészek építés kapcsán ez is egy probléma. Na most a kutyánál ez nagyon nem működik valószínűleg, meg hát erre van adatunk, de a macskát nem tudjuk. Ezt meg kell nézni sajnos a kutatásban, tehát ahogy mondtam, erre bizonyítékok kellenek. Tehát ez olyan e, cica kell, aki nem attól ijed meg, hogy most ott van három új fehér madzag, amit még sosem látott életében, hanem valamilyen értelemben ebben kóperhá, vagy legalábbis érdekli maga a probléma. És akkor Hogy néz ki ez a feladat? Lehet, például hát egy élet... úgy néz ki a feladat, hogy megnézzük, hogy ha egy ki kell húzni, akkor a macskák milyen gyorsan tanulják meg a madzag Persze végén általában van valami és utalom, amiért dolgoznak, ugye itt jön be az a probléma, hogy a kutya egy ilyen szituációban madzag tudattól függetlenül hajlamos, ugye, ügyködni, a macska megdönthet úgy, hogy hát amit ott meg odaszagol, és hát az nem olyan hústartalma, amit ő aznapra elképzelt, és akkor mondja, hogy hát ezért ő nem dolgozik. Tehát uh -huh. ez nem azt jelenti, hogy a macska képességei jobbak vagy rosszabbak, hanem ő ezt a fajta hát, hogy mondjam, képességét abban a helyzetben nem nyilvánítja ki. Tehát nekünk meg kell találni azt a helyzetet, amikor a macska is ha oda teszi magát is, elkezd problémát megoldani, de mondjuk, ha a macska ezt megcsinálja, akkor meg lehet nézni azt, hogyha például ugye a klasszikus esetek a kutyáknál, hogyha keresztbe lakunk egy madzagot, az egyik végén van nenni való, a másik végén nincs, ugye, ha mindenki így rágyon keresztül el tudja képzelni, akkor az a furcsa helyzetel elő, hogy a, a táplálék, az a húsdarab, az közelebb van ahhoz a madzakhoz, aminek a végén igazából semmi nincsen. Ugye a uh -huh. térben elképzelem. Na, a legtöbb kutyák ezt a problémát ezt nem látják át, és ők elkezdik azt húzni, aminek a végén nincsen semmi, mert hogy az a madzak darabka, az úgy fizikailag, ha ránnézek, akkor közelebb esik a táplálékhoz. Ez ugye egyébként még a falkasok is elégé ebben a, ezt a hibát elkövetik. Én abban bízom, de nem tudom, hogyha egy macska, akár csak azért, mert ő rá tudna ugrani erre a ketrecre, ahol elrejtettük a táplálékot, és onnan föntről megszemléli, lehet, hogy teljesen más perspektívájában uh -huh. értelmezi a falatot, és abban a pillanatban rájön arra, hogy hoppá, hát itt kicsit most nem, nem úgy kell eljárni, ami a legegyszerűbb megoldás. Tehát ez az, ami engem érdekel, részben például, hogy ebben a macskák alatt esetben jobb télyeset miutának az ilyen falatokban. Uh -huh. Van, egy kontrollcsoportok, az jutott eszembe, van az a, van az a vicc, Ö, legyen az, hogyha, ó, oh, itt a nevzom. Oh. Szia, Dóri. Szeretlen, hát ebben még én sem vagyok otthon ebben a szituációban. Ö, gyere, hogy okay. okay. itt szíves foglalj helyet, mutatók, illetve segítenek. Itt vagy itt, szépen. Nem, nem, oké. Nem is csináltak ki személyt? Na, hogy csinálj. Kérlek, olyan? Igen. Igen. Igen. Thank you. Önök a fogal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civi Rádióban az FM 98.0-án. Ha én most nem vezetném, hanem hallgatnám ezt a műsort, akkor nagyon izgulnék, hogy mi történik. Még úgy értem, hogy jó értelemben várnám a következő spontán jelenetet, bakit és bármit. Szóval most elmondom a forgatókönyvet. Beszél, ezt a mai műsort beszéljük Mikros Járdámon az Elteológia Tancég vezetőjével macskákról, diszno, malacokról és kutyákról. Közben megérkezett a stúdióban Nelson és a gazdája Dóri, akikkel felveszünk a jövő heti beszélgetést, amikor is meghallgathatjuk, hogy hogyan, miként van, milyenek a hétköznapjai tok ezt fogják hallani jövő héten, és akkor ugorjuk neki ennek a viccnek, talán befejezem, amit a cirkuszi Bolhával kapcsolatban szerettem volna, még a zene előtt mondani, hogy nem tudom, ismeri azt a viccet, amikor a kutató és a cirkuszi bolha esete, esete. Amikor a kutató kitépkedi a bolhának az egyik lábát, és akkor megállapítást tesz valamit, már nem is tudom itt. Ami mindig minden... ugrik. Az ugrás az alapvető probléma. Ez én... a... a bolha esetében. Annyi viceszembe jutott mi oda beszélgetünk, és direkt nem mondom már egyiketsem, annyira, de hogy igen. Ez az És a, akkor a végén megsüketül, utolsó lábát is ugye kihúzzák. Igen, az, igen. az utolsó lábát a kutató megállapítja, hogy ugye, holha megsüketül. Szóval, hogy van-e kontrollcsoportjuk? Ez volt, ha visszahallgatják a vendégeink, a hallgatóink a beszélgetést, ez volt a kérdésem, hogy van-e kontrollcsoport? Tehát, hogy ne vonjanak le esetleg ilyen jellegű következtetéseket. Ö, van, hát ez van más, ez egy picit más típusú dolog abból a szempontból, hogy a ö, itt a macska esetében képességeket nézünk, tehát mondjuk nyilván a, a, a, a vicc az több szempontból is, prób viccnek jó, de a <gül> szempontból is problémás, mert logika értelme, tehát azért a kutató logikai bukfenceket remélte nem szokott elkövetni. Ezekben a kísérletekben, amiről az előbb beszéltünk, tehát például ezekre a madzak kuzagatos kísérletekben. itt igazából arról van szó, hogyha mi a macska képességeit nézzük. A képesség vizsgálat ugye az elején az, az csak arról szól, hogy mi meg vagyunk azzal győződve, hogy azok a macskák most ebben a prób esetben jó néhányan, nem csak egy, nem csak kettő azt a feladatot tipikusan meg tudják oldani. Az, hogy ezt ők hogyan csinálják, miért, hogyan tudják megoldani, ennek sok oka lehet. Ha mi alapvető hibák követünk el, tehát például az, hogy az is megoldhatja a macska, mert a, a gazdája a háttérben elmagyarázza nekünk, mit kell csinálni. Ugye ez nyilván hmm. a csalás, ezt mi persze figyel, figyelembe veszük úgy, hogy a gazdákat megpróbáljuk hát távol tartani ezektől a vagy legalábbis hát megakadályozni ezt a fajta segítséget. Tehát, mérül azért azt gondolom, hogy az ilyen kutatásokban, ha jól csináljuk, és azért ennyi úthína talán ezt meg kezdhetni, akkor a macskák képességéről fogunk tudni mondani valamit. A sokkal jobb hogy hogyha a macska nem oldja meg az ilyen problémákat, akkor mindig lehet az, hogy mi elrontunk valamit, azaz nem olyan a feladat, hogy erre mondtam azt, hogy azért, mert a hamacska nem működik együtt a kutatóval, nem megy oda a problémához, mert őt nem érdekli, vagy éppen rossz napja van, most ilyen általában fogalmazva, akkor nem mondhatom azt, hogy ő nem tudja megoldani a problémát. Ugye ez a, uh -huh. ez a kérdés. Ugye az, ha valaki nem mondja fel a verset, ettől ő még éppen tudhatja, csak éppen nem akarja, mert szégyeli magát, vagy valami, vagy rossz a hangja, vagy éppen nem elment a hangszála, ettől még tudhatja. Tehát a kutatónak az a kérdés, hogy azt hogyan tudjuk bizonyítani, hogy valamit az állat képes megcsinálni? És persze, hogyha valamit nem képes, mert ilyen is van, akkor nagyon gondosan körül kell járni, hogy ténylegesen ez egy, ez egy elmebeli képesség probléma, egy motivációs probléma, egy percepciós probléma, nem látja ugyan. Tehát olyan vékony madzakokat rakok ugye oda, amit nem lehet uh -huh. látni, akkor nyilván, vagy egy macska nem látja adott esetben, akkor megint megoltató. Tehát ugye, És a kutatók rengeteg vitatkoznak ezen. Hát pont ez is visszakapcsolódva a beszélgetés elejére, hogy azért ezek a problémák, ezek nem olyan triviálisak, tehát itt nagyon sok hibát lehet elkövetni ilyen és mi, mi egymás kutatásit is úgy igazoljuk, hogy megismételjük, megcsináljuk más szempontból, és akkor egy ilyen közmegegyezésből alakul ki az, mondjuk, ha etológiáról beszélünk, hogy, hogy milyen elmebeli képességekkel rendelkezik, hogy nagyjából egy faj. És most próbáltam visszaemlékezni, hogy mit mondott a malacokkal kapcsolatban arra, hogy a falusi embereket, akik ugye együtt mm -hmm. élnek ezekkel. Van egyébként olyan kérdőjük, amikor nem vizsgálnak, hanem csak a gazdák bemondására. Persze, a, legtöbb, a legtöbb kutatás a kutya esetében is, vagy nagyon sok, az kérdőven indult el. Tehát igazából vagy ilyen jellegű gazdák foggatásán. Tehát az, hogy megkérdeztük, hogy mi az ő tapasztalta, csak mi nem egy gazdát kérdezünk meg, hanem akár néha a sok ezret is, és akkor azok azok alapján próbáljuk meg nagyon sokszor a jelenséget feltárni. Tehát ugye mi ilyen kutatásban mert néztük azt, hogy a gazdák mit gondolnak a kutyák érzelmeiről. Egyáltalán milyen érzelmeket tulajdonítak a kutyának, hogy a kutya lehet -e szomorú, vidám, féltékeny. Uh -huh. És akkor ez egy kiindulási pont, és akkor be nagyon sok gazda azt mondta, hogy az ő kutyája féltékeny szerinte. Nem, ez egy olyan 30%-a az össz gazdáknak, ez a benyomása. Igen, hát mert nem minden, hogy embert nincs. Tehát, hogy ugye ő nem tulajdonító a nézelmet a kutyának, amiről valószínűleg nincs tapasztalat. Az most hogy el tudja képzelni, hanem az, hogy az ő kutyája féltékeny, vagy És és akkor erre lehetett egy kutatást tervezni, hogy meg tudjuk-e ezt ténylegesen, vagy tudjuk-e igazolni, hogy egy konkrét szituációban a kutya, aki ragazza azt mondta, hogy féltékeny, valóban féltékeny módon viselkedik, és ennek mi a viselkedési megnyilvánulása, hogyan lehet megkülönböztetni a, úgymond, a féltékenységet, mint egy ilyen érzelmet, mondjuk a, a, a figyelemnek a, maga, a saját magára való vonzásától. Tehát csak uh -huh. arról van szó, hogy figyelje uh -huh. már rám, vagy pedig arról van szó, hogy én azt nem szeretem, hogy a másikat ő kedveli, vagy az ő irányában mutat valami. Tehát ezek azért, hogy mondjam, komoly kutatási problémák, és ezek a gazdáktól indulnak el ezek a um, és kérdések. És itt ezt a konkrétum, konkrét szituációt azért mondjál, hogyan lehetett elválasztani az egyikét a másikától, hogy féltékeny vagy pedig csak azt akarja, hogy ő vele legyen foglalkozva. Itt például mit csináltak? Hát ugye itt megfigyeltük azt, hogy a, a kutya a kinek az irányában viselkedik, tehát mit csinál a, a társkutya felé Igen. egyfelől, tehát hogyan viselkedik az ő irányában, mennyire próbálja mondjuk, mikor szétválasztja a feleket, ugye, a helyzet az a lényegében az, hogy van egy két kutyánk és egy gazdánk, és a gazda a másik kutya irányában mutat ilyen gazdaszerű viselkedéseket, amit jó esetben a, a gazdasaját kutya nem annyira tolerál, és az egyik lehetőség ez a másik, megnézzük az, hogy például, hogy a gazda mondjuk ezt nem egy másik kutya iránt mutatja, hanem egy ember, egy labda, egy, egy robotjátékautó, akkor a kutya ezt is úgy értékeli el, mint egy, egy féltékenységet figyel arra, hogy kinek az irányával viselkedik a gazda ilyen módon. Tehát ezért um, a kutatóknak itt jön be a feladat, hogy ezeket a gazda véleményeket valójában módon igazolni tudja. Részint, hogy ez nagyon izgalmas, részint,